Саме цієї миті лівий фланг розсипався, передні ряди розкочилися в боки, звільняючи простіри для того, щоб ховатися за ними. З того простору вдарив потужний сніп червоного вогню, стукнуло і грюкнуло, довжелезний присадистий корпус коменатури, мовби би, аж підстрибнув у повітря, а тоді присів і став розвалюватися на шмаття. Та то тільки й здалося в першу мить потрясіння. Міцний корпус вистояв, тільки правий його край оповився хмарою червонуватого цегляного пороху, а коли та хмара трохи розвіялася, стало видно, що ріг будинку з усіма нижніми кімнатами ще збезслідно. Сейс, повернувши до мене посіріле лице, щось вигукував, мабуть, питав, що це таке, бо хоч і підполковник, але ж служба адміністративна, звідки йому знати всі ці веселі штуки. «Пан Серфауст. крикнув я йому, а тоді додав уже для майора Михна і для себе самого. «Щастя, що не вдарили під цей балкон! Летіли б ми оце до Господа Бога, а віруючі і невіруючі, комуністи і капіталісти одним гамузом. Сейс заклично махнувши нам, побіг до кімнати, і так ніби там можна було сховатися від пан Царфауста. Я повільно пішов слідом. «Вийти до них на вулицю?» – спитав я Михна. «А що це дасть?» «Ну, може, вдасться поговорити?» «Повинні ж вони мене вислухати?» «Зараз вони слухають тільки себе. Люди повинні викричитися. А панцерфауст? «Вони сюди ще гаубицю прикотять?» Все може бути. До кімнати всунувся куляда. Весь перекривлений з синіми губами. Мій кабінет, пробурмотів він ні до кого. Весь мій штаб, все знищено. Ви що, були там, спитав я без співчуття. На щастя, ні. До чого ж ви розводите панахиду? Там мої заступники, капітан Гальцев і капітан Гоманюк. Вбиті? На щастя, їх там не було. Я стиснув кулаки. Ну, старший лейтенант, це з вашої милості вся ота каша, а ви тут ще хникаєте? Поменше б комбінували та побільше думали про людей. Чим ви народ годуєте? Порошками? Якоюсь сироваткою? «Я? Я дістаю у союзницького командування все найкраще. Мовчати! Бачу вже, яке найкраще. Он, послухайте!» «Гнати вас треба в три шияки звідси. Я буду доповідати підполковнику Дурасу, хоч маршалу Жукову, а ми тут обійдемося без ваших послуг». «Здається, люди відходять», – повідомив з балкона Гаврило Панасович. «Ага!» Злорадно вишкірився Коляда. «Злякалися того, що натворили, тепер утікають?» «Та вони не втікають, бо за ними ж ніхто не женеться», – підійшов до насмихно. «Ауто рознесли в пух і прах твій штаб, Коляда, щоб попередити. Так і знай». «Це провокація», – вирискнув Коляда. «Змова проти мене?» «Відставити крик», – наказав я. «Вам, коляда, треба було вийти з нами на балкон і пояснити людям, як і чим ви їх годуєте. Завтра на сніданок, щоб була мені каша з м'ясом». «Каша з м'ясом?» – перепитав коляда. «Де я її візьму? Де хочете?» Я не хотів більше говорити з цим чоловіком. Треба було думати, як нам повестися в цій обстановці». Люди пішли від комендатури не для того, щоб тихомиритись, мовляв, поголосували і досить. Ото й простріл з панцерфауста – то тільки знак, попередження, а все найтяжче ще попереду. Я боявся, що стануть палити й трощити все довкола, що виникнуть сутички з американською охороною. Дійду до стрілянини, полється кров. Підполковник Сейс запропонував усім спуститися вниз до його штабу, негайно зв'язався по рації з своїм командуванням, стали прибувати з повідомленнями його офіцери, на щастя повернувся з міста і попов, а вскочив до штабу розпарений, здивований і навіть розгублений, що для нього було зовсім невластиво. Що таке, вигукнув він ще з борога.